Bona tarda, senyores i senyors. Molt bon vespre, si ens escolteu en repetició, dos quarts i mitja, ara mateix de dues del migdia, en directe a la sintonia de ràdio Palafrujell. També després de l'informatiu vespre, repetició d'aquest al vostre espai, els esports al el punt. Ho ponem avui a tapeït d'informacions, per tant, començarem ràpid amb aquest dilluns 4 de novembre. Saltat la llebre, i és que el míster del Palafrujell, en Raül Coloma, ha deixat de ser l'entrenador, el, el tècnic, el míster, dient-li com vulgueu, del futbol club a la Bruxell només 9 jornades disputades en de Lliga, tercera derrota de l'equip de casa nostra segona pràcticament consecutiva un punt en 3 partits i això doncs, després d'haver perdut només el primer partit de Lliga Uh, la Junta Directiva no ha tingut paciència amb el futbol que feia el primer equip en del Palafrugil amb el futbol o amb els resultats segons sembla, el futbol semblava que podia anar per bon camí però no els resultats s'havia distanciat ja molt el primer classificat a la Tordera l'Aro també ens havia passat per davant que és el proper rival i altres equips com el mateix Calonge aquest cap de setmana doncs, han uh, passat a per davant del Palafrugil que és sisè la classificació quedava moltíssima a lliga però han decidit canviar ràpidament de míster eh, i provar altres coses Però En veurem què passa, també se'ns ha confirmat eh, que un dels membres de la junta directiva del futbol club Palafrugell que té el títol d'entrenador, en Jordi Cama serà qui s'asseurà aquesta setmana a la banqueta juntament amb l'Àlic Sepo seran els dos encarregats de fer els entrenaments aquesta setmana i de portar a terme el partit intentarem parlar en directe també amb ell d'aquí uns minuts ara mentre és el moment d'escoltar el que ens deia en Raül Coloma el míster del Palafrugell Benvinguts i benvingudes a Esports del Punt, a la sintonia com no, de Ràdio Palafrugell. Comencem el programa d'aquest dilluns a través de la sintonia dels esports al punt de Ràdio Palafrugil, amb aquest 4 de novembre, com us comentàvem, comencem avui parlant del món del futbol i de la tercera catalana, en aquest cas del partit que el Palafrugil disputava aquest diumenge a casa davant del Calonji que va finalitzar amb victòria de l'equip visitant per 0 a 1. En parlarem amb en Raül Coloma perquè hi han més novetats, a més a més, en d'aquestes, que ara mateix Comentarem amb ell. Uh, bon dia, Raül. Benvingut. Bona. Uh, Raül Coloma, entrenador del Palafrugell. Uh, fins ahir uh, no s'ha fet oficial de manera directa per part del, del club, amb qui s'ha de dir que ens hem intentat posar en contacte, però que ens han dit que a partir de dimecres uh, podem parlar amb ells. Per tant, uh, suposo que amb aquests 100 dies ja estaran buscant un substitut. Suposo que no t'ho esperaves, igual que tampoc m'ho esperava jo, doncs que que es produís aquesta destitució eh, que t'ha arribat en, després d'aquestes primeres jornades de Lliga, oi? Bueno, no esperar-m'ho no es podia dir així. La realitat és que, tot i fer un bon futbol, els resultats s'acompanyen i, i es veu molt clar que el que es prioritza per sobre de tot és el resultat i, doncs, bueno, això és el que el que m'ha tocat viure. Uh -huh. uh, bé, de fet, amb aquest uh, Palafruixell, que ara mateix, doncs, després d'aquesta derrota, ocupa aquesta sisena posició, uh, amb 14 punts, tampoc estem tan lluny, i tampoc fa tant que començar la Lliga, són 9 partits, hi uh, havia marge de millora, suposo, no? Sí, tant, al final, eh, és el que em parla moltes vegades. Uh, aquesta Lliga està molt i molt igualada, de fet, el, el, el primer, el líder, el torpedera, porta dos punxades seguides, en les quals, per exemple, en l'últim partit va guanyar... Bueno, va guanyar, va empatar a l'últim minut. Eh, simplement que, bueno, eh, les peces i l'immediatesa, doncs, fan mal. Jo crec que en una temporada així les coses s'igualen molt ràpidament, tinguent en compte que fa dues tres setmanes, nosaltres érem els segons i ara doncs, som sisens, però empatats també punts, que el cap i la fi dos resultats positius i més tinguent en compte que la setmana que ve juga contra l'Aro. La cosa també pot arribar a variar molt que el tercer, que era Sils, sí, que encara ho és, també eh, va perdre. Eh, Bé, bueno, en fi, són, són circumstàncies que passen i, i és el que hi ha el Paul President una ratxa o porta una ratxa d'aquests tres últims partits sense guanyar de fet, eh, només havia sumat una derrota que era la, la primera de la temporada precisament contra el Tordera i després les dues últimes s'han produït amb aquestes darreres tres jornades juntament amb un empat a casa jo no preveia de cap manera que, que això pogués passar sobretot portant, ja te dic, nou jornades de Lliga si m'aparressis que som eh, no sé, el, el quart o el fernès que van per la cua, doncs ho entendria eh, però nosaltres no sé si... Eh, era una obligació, eh, se t'havia dit al principi, en havíem parlat tu i jo, de que havíem de ser primers o segons eh, a aquestes alçades. No, no, aquestes alçades no. Això sorgeix al final la temporada i així, i així vaig parlar jo amb, amb qui fes falta. I així quedava clar, no? L'objectiu final era el d'aconseguir el l'ascens. Els jugadors també... Bueno, tothom ho sap, que l'objectiu era aquest. I ho he fet públic moltes vegades. Oi, no m'he pagat mai. Um, bueno... Per un motiu, jo em sembla que fins a la setmana passada es creia, des de, de, de la reacció esportiva, no? per dir així, que l'única manera de pujar a cada primer, jo dijous vaig recordar que no, que segon també puges, si, si fes el millor segon dels tres grups de Girona puges directe i si, si no ho ets, doncs fas un playoff. Llavors és un 66% de possibilitats i, bueno... Va, es va deixar una mica d'entrepe i, i resta difícil el perdre avui, Donc em comunica que bueno, per, avui, per diumenge. Se'm comunica que, que no es conta amb mi més. Jo ho faig públic per als jugadors i, i bueno, molts no tenirment ni idea i van trast teixi missatges i els areixo molt clar. Mm -hmm. uh... Què t'han dit? Quina ha estat la... No, no t'ho diré l'excusa, perquè, esclar, òbviament ells són els que manen, per tant, tenen tot el dret del món a el que, el que els sembla bé amb el seu club, però quina és la raó que, que t'han donat que, eh, per prescindir els teus serveis després de només nou jornada, Raül? Bueno, el punt que em fa més mal és que dijous fem una reunió i se'm diu que guany o perdi continuo, passi el que passi i, i bueno, i diumenge, doncs, perds 0-1 per exemple, no sé si s'ha vist però ho podeu buscar, una, una imatge de Marc Romero eh, on quan bueno, li han fet una ferida al nas brutal i va jugar ensagnat durant la, poder mitja hora de la segona part del partit li un, un cop de colze terrible al nas eh, a l'àrea al partit, a l'àbitat per exemple no pita res és, són molts condicionants i repeteixo que la lliga està molt molt igualada i cada a detall compta i que, que, que li, agraeix, la, li agraeixin directament al jugador meu el facin sagnar i l'ensenya a l'àrbitre i digui ni te m'acostis, són detalls que, doncs, evidentment marquen un partit, i, bueno, al final el motiu que em donen és... Perdona per anar per la rames, eh? eh? Sí, sí. sí. El, el, el motiu que em donen és això, que, que bueno, que no, no s'està guanyant, jo ho entenc, però és veritat, portem tres partits, i en els tres partits només hem aconseguit un punt, i que, i que es, vol, es vol fer un canvi de dinàmica, ja està, simplement és això, ni ni propostes, ni, ni problemes amb el vestuari ni, bueno, en fi, no hi ha res futbolístic més enllà d'un canvi de resultat o sigui, sigues una mica també no sé, ara posa els peus a terra un moment i digue'm l'equip està jugant a futbol? l'equip està fent el que, el que tu vols? de cara a l'espectador de cara la Junta tot i que els resultats no acompanyin s'està fent bon futbol? I no, no és per defensar-me a mateix, ni, ni res. Al final, les primeres jornades, jo sé que algun partit em va amuanyar i jo considerava que potser encara havíem de millorar molt, i així pot trasllado a les cròniques del club o quan parlàvem, i, i sempre que quedava molt per millorar, però arrel de, del partit de quart, quan ens vam veure en aquell partit on érem 13 o 14 jugadors, vam decidir apostar per un, per un joc molt més molt més dinàmic, per tenir molt més la possessió per cada vegada superar en curt els rivals, era un futbol molt més atractiu, una proposta més valenta i alhora atractiva per, també per al públic, entenc que em sembla que no m'ho ha vist així I, i res, la veritat és que eh, som conscients del que ha passat eh, hem jugat millor però els resultats han sigut pitjors en el, en el partit de Caldes parlant dels tres partits que crec que m'han condemnat, a Caldes un penal i un córner bueno, ens guanyen amb, amb això per desgràcia perquè també vam tenir el programa aquell arbitral on inclús se'ns expulsa un jugador per una doble groga que no va existir que després no vam haver de pelar i ens van donar raó eh, contra Vidreres, si sí, juguem bé i fan, ho vam comptar van tenir, van tenir ells 8 ocasions en tot el partit van fer dos gols tres de la primera part i ens fan un. i nosaltres en vam tenir 18 i també fem dos gols 11, 12 a la primera part Llavors, bueno, això parla una mica de no de ball. Ja no, la quantitat d'ocasions que creem que són moltes però clar, si no les aprofitem doncs al final passa factura i en el partit últim va passar el mateix al final és una pilota llarga que un meu, dels meus mitjentres eh, deixa passar pensant que el central estaria una mica estaria el cas i el vot ens fa mal s'escapa el punt, ens la pica al minut 7 o 8, si no vaig equivocat i després tot tota el partit anem, anem allà atacant, atacant, atacant de fet passem a la sense de tres al minut 15, si no m'equivoco la segona part estem tota l'estona atacant la seva Sevària tot tota el partit, la veritat és que després ells, només anem per ells a, la, a les contres i, i bé bueno, fent, fent les armes, no perdent temps i el típic que es fa quan, quan es de no guanyant Uh -huh. I això que venien uns partits, com deies tu, contra l'Aro, un partit importantíssim aquest que tenim, però després venien una sèrie de partits contra rivals de la part baixa, d'aquells que poden ajudar a treure el cap amb un equip perfectament i agafar confiança, com eren Salrà, per exemple, la Soleda o el, o el Sant Pol, que, que eren els propers rivals. Uh, suposo que te'n te vas dolgut i, i ferit, perquè la teva era una aposta uh, realment uh, interessantíssima, a principi de temporada ho van comentar, per la teva joventut, uh, però bé, això no t'ha de fer passar les ganes de continuar entrenant, no? No, no, no, tampoc hi pens fa la mateix, perquè si és veritat que avui, doncs, mentalment estic una mica dolgut, perquè és el que et dics quan, quan dijous et diuen, continua, es el que passi, i al cap de tres dies la cosa canvia, doncs, evidentment que has tocat, no?, Eh, i més perquè tampoc els jugadors almenys bueno, suposo que no gran part de, de la plantilla estan d'acord amb el que passa eh, tothom al final doncs sempre té la descapàncies però, però bueno, pels missatges que m'arriben molta gent no s'ho esperava però no hi ningú i, i ens hem trobat en aquesta situació no?, en què bueno, ara, ara no puc entenar no puc fer el que més m'agrada i és una llàstima no sé si saps la, la decisió pels resultats o simplement perquè els factors externs han condicionat i veien que l'entrenador de jove feia més por que no, si, que no si tingués 40 anys Sembla que el Palafragint no aguanta els seus entrenadors va passar l'any passat, a final de temporada això sí però també passa amb, amb aquesta temporada eh, doncs eh, ja he sentit una mica que comentaves el partit d'ahir i de la manera que va anar mm, suposo que valores la, la derrota com, com injusta amb aquest encontre contra el Colonga Sí, i eh, final, sí que és veritat que els primers 15-20 minuts comencem molt, molt, molt imprecisos, que per la nostra forma de jugar, doncs, si falles tècnicament, doncs també passa factura, però el gol, ja dic, no és, un, no és un ballo tècnic, sinó només una, una falta d'entesa entre els dos jugadors i, i s'escapen, llavors un gol de, de la nada, perquè realment em costaria dir-te si van passar les cinc ocasions de gol en tot el partit, i bueno, i anem generant, anem generant, anem generant i després no tenim el premi no? les àrees marquen, sempre poden dir dit Últimament és el meu discurs de, de cada partit però perquè és la realitat, dominant dominem, dominem però al final si no s'arriba a fer gol doncs, doncs paga I, i qui més fàcil no? que ho pagui l'entrenador del cap i la fi, doncs és el que s'encarrega l'equip això ho, trobo, ho tinc assumit, sabia que seria així i no, no m'estranya en aquest sentit si s'ha de fer fora tots els entornos que no guanyen tres partits seguits, em penso que no em quedaria cap viu. Eh? Uh, Raül, uh, només agrair-te des de la nostra sintonia la mobilitat que ha estat extrema, que has tingut des del començament de la, de la temporada amb nosaltres, i et desitgem el veu millor amb la teva carrera esportiva, i obviament amb la personal ja no cal ni dir-ho, però amb l'esportiva esperem veure que triomfa ben aviat amb algun altre equip en de casa nostra, si pot ser que no sigui rival del Palafroger, però si no, doncs endavant. Alguna cosa més que ens vulguis comentar? No, simplement que si, si doncs, sent algú que tingui decisió a l'hora d'encarregar-se de, de algun club de futbol reivindica que per molt calma la situació hagi sigut així, que potser els èxits hagin no sigut els, els idonis, també parlen esportivament, per cas de la fi una sisena posició tampoc és, és tan negatiu. Eh, simplement que, que si veuen algú que en té ganes, il·lusió i que, i que en sap, que, o que com a mínim es creu que en pot saber que tinguin la valentia de, de jugar-se-la, perquè al final els joves són molt vàlida, que segur que els donaran moltes alegries i que, sisplau, tinguin paciència. No ho dic per la meva situació, sinó en general, perquè sé que al final... L'únic que necessiten entrenador també és temps i més, si vol construir alguna cosa que sigui atractiva. Doncs així queden les teves paraules. Com hem dit al principi d'aquesta xerrada amb en Raül Coloma, eh, volíem parlar amb el president també de l'entitat, amb Antoni en Pérez, ens ha citat per, la, per mitjans d'aquesta setmana, per tant, divendres ho tornarem a escoltar, el que ens diu, i depèn del que ens digui, eh, tornarem a parlar amb tu eh, aquesta propera setmana, si et sembla, per eh, acabar de veure com han anat eh, les, eh, les coses. Raül Coloma, una abraçada ben cordial i fins ben aviat.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 Doncs seguim amb el directe del nostre espai d'esports de, del Ràdio Palafrugell ho sentirem amb en Raül Coloma i hem parlat aquest matí amb ell i també hem pogut parlar amb el mister, amb el mister, amb el president del Palafrugell, amb Antoni Pérez, que com dèiem ens ha citat per parlar a partir d'aquest dimecres. Aquí sí que si la tècnica ens deixa tenim a l'altre costat del telèfon i per parlar uns minuts, és precisament a us comentàvem abans de l'entrevista amb Jordi Camp, membre de la junta directiva del Palafrugell, que serà ell la encarregat, segons ens se ha fet arribar, de portar l'equip aquesta setmana amb aquest difícil partit del cap de setmana, amb els entrenaments. Jordi, bon dia, benvingut. Bon dia, bon dia. Gràcies per estar nosaltres. en Jordi és membre de la junta directiva, veritat? Sí, bueno, soc vicepresident. El vicepresident. Uh, tothom, Digues. Sí. Mm. Vicepresident de l'entitat, ho van veure ja la, la temporada passada amb la Junta Directiva que amb Antoni Toni Pérez, amb altres integrants uh, Com és que heu fet uh, doncs, aquest canvi, apostar en aquest canvi amb uh, aquest entrenador, amb en, en Raül que va ser una aposta que vau fer a principi de la temporada per la seva joventut també, segon entrenador de l'any passat i he decidit, doncs, uh, substituir-lo persona i té molt, bons, molt bones aptituds com a entrenador i segur que triomfarà, malgrat la seva joventut no? que ara un equip molt difícil per portar per ell, però eh, l'any passat era el segon' següent de, d'en de, de Paretes, Paretes llavors en Jaume va marxar un mes, ell va portar l'equip ho va fer molt bé, va, tenir, va fer un ple de victòries, els jugadors estaven amb ells i com a venir l'estiu Uh, bueno, els jugadors van dir que, que confiaven plenament en ell però el futbol uh, com tots se sap, uh, la part més dèbil és l'entrenador i com els resultats no, no arriben llavors és la, la persona que llavors la para més dèbil, no? Mm. Uh, heu decidit, doncs, fer la, la substitució, tens d'inhorar per parlar-ne, i aquesta setmana el futbol no s'atura, perquè fem fora un entrenador, sinó que ja continua. Per tant, s'ha de preparar aquesta setmana. Uh, M'has comentat abans que entre tu i l'Àlex Cepo sereu els encarregats de portar els entrenaments d'aquesta setmana. Sí, la prova està que confiàvem en ell, perquè nosaltres no teníem el pla B muntat, no? Com moltes vegades passa, que que hi ha equips que diuen, hòstia, canvia amb l'entrenador i diu, ja tenim l'altre. O sigui, ja havíem parlat per darrere amb l'altre, no? I hi ha varios noms, estan negociant, però, bueno, no ens podem precipitar, perquè la plantilla pensem que, que és de qualitat per intentar pujar, la empresa no vam quedar a les portes, per intentar pujar, i aquesta setmana, doncs, l'Àlex Epoch i jo mateix, farem càrrec dels de entrenaments amb mals i si no s'ha arribat a cap acord en entrenador, portarem l'equip al camp de l'Aro uh -huh. En principi, suposo que ja deu deveu estar amb converses amb algun o no? Sí, sí, sí, sí, però ja estem en converses amb, amb un entrenador ja s'ha fet una s'ha fet una vista de 3-4 entrenadors 1, 2, 3, 4, s'ha parlat primer amb el primer que eh, us ha parlat avui i llavors no esperaran hasta el segon fins que sigui el primer llacuaja, doncs pues, ja està. Mm. Són les, les coses que, que estan així. Creus que hi ha possibilitats de que el tinguem abans d'aquest partit, d'aquest cap de setmana davant de l'Aro? Pot ser, pot ser. El que passa és que clar, que tot és molt precipitat, la gent que també se parlarà està entrenant amb altres, amb altres equips, llavors potser eh, la gent també, a veure, li agrada, suposo que, que, que no es pot fer, vull avui un març d'aquí jo s'ha de fer una cosa ben fet. És un desplaçament molt difícil, candelar-ho. Jo penso que, que hi ha equip per intentar revertir la situació. Si que tenim un bon resultat allà, esperem anar a l'Espemaral. I penso que no ens hem de precipitar, agafar algun l'entrenador no ve, no, no, si no tenim entrenador candelari no podem fer un bon resultat no és aquesta per la visió eh? mm -hmm. ara imaginem-nos per un moment, eh? això és una utopia però que no hi ha entrenador que el, tu i l'Àlex agafeu l'equip que fem un partidàs, que guanyem 0-3 això és un mal de cap, no, també? no perquè després qualsevol no, firmarem a l'Àlex és, és un, és un és un, una persona que coneix el club, coneix tots els jugadors, ha, entrenat, ha jugat de tercera divisió, ha jugat de divisió honor, ha jugat amb molts equips, ha estat a Palafordet molts anys, és un home de futbol, Sí o sigui, ha jugat per moltes categories superiors a la que estem ara, vull dir, jo també he entrenat més en l'aire, eh, els jugadors la base de l'equip aquest, jo els havia entrenat de juvenils, els conec com a persones, com a jugadors, vull dir que no, no, no hi ha cap problema, el que és, clar, a veure, eh, nosaltres ens a, agafarem l'equip, però no, no, és, no és una cosa d'agafar l'equip per acabar la temporada, és una cosa d'agafar l'equip ara mateix, perquè no teníem molt pla bé fet, però tampoc ens podem precipitar a agafar un entrenador de buit, agafem el primer que ve. No, mm -hmm. fem una cosa seriosament, eh, eh, què volem, què volen els jugadors, quin és el perfil idoni, i llavors aquí decidim. Molt bé, doncs eh, què els hi diràs amb els jugadors? N'has pogut parlar amb ells ja o no, encara no? Bueno, he parlat amb alguns, no els tenim més confiança, perquè, bueno, jo els vaig veure a els partits. Mira, què saps que ha passat? Evidentment, a vaig veure el camp del Caldes. Si jo, si jo, si jo, si jo, a l'Aro i a però perquè vaig veure molts partits, perquè no agrada el futbol, perquè estic, jo no, no vull entrar. i d'això. Però, els que més confiança, doncs, bueno, eh, jo sé que als jugadors hi ha qualitat, sé que, bueno, eh, he vist els partits amb Forgell, en, en regulatiu molt molta mala sort, i, per exemple, al minut 5 va fer una falta, vam fer un pòster de falta, si va portaria un pas menys avall, per guanyar un a zero un equip que va ajudar un cop a un cop porta, va fer el zero la primera part pues, bé, els nervis, les coses, el futbol no hi ha aquestes coses, i en Raül pues, bueno, m'ha tingut sort, però el futbol que ha fet és correcte i el treball que ha fet era molt correcte i jo crec que aquest noi tindrà molt futur. No, no et sembla, i ja acabo per, per no molestar-te més, en Jordi, en només nou nous jornades? Eh, no ens hem precipitat una mica? Només amb nou jornades? Pregunto, eh? No, no afirmo, pregunto. Bueno, aquestes categories, a veure, eh, eh, sí que aquest any és molt igual i ja tenim l'avantatge vantatge però, a veure, nosaltres, per exemple, hem perdut els mateixos punts a casa en tota, tota la temporada passada. Uh -huh. La temporada passada vam cedir una derrota, l'últim partit que no teníem res a fer, i dos empats. Llavors, jo, això ja ho hem cedit amb en aquestes no jornades. I no vam pujar. I, llavors, o sigui, nosaltres ara anem... Uh, sí que és més igualat i com perdrà més punts aquest any tots els equips, que paguem més equips que volen, que són... està més igualat. Però... No, no, no tenim no, no, no, no podem esperar 5 o 6 si no si jugades més. Si es vol fer un canvi, mm -hmm. de mentalitat o d'un altre sistema de jugar que al millor futbolísticament no serà tan maco, però serà més pràctic, si si T'expliques, Colombió es vol jugar molt al futbol, però s'ha de jugar menys al futbol per poder intentar guanyar els partits, que és el bàsic, al Òbviament, hem de guanyar els partits i això és el que ha condemnat amb Raül Coloma, el tècnic del, del Palafrugill, amb aquesta destitució. Eh, sisena posició per al Palafrugill, partit difícil, però per què no? També guanyable aquest cap de setmana a Camp Nandalaros. Seguirem en contacte, Jordi, si m'ho permets, per saber què passa amb el club de cara amb aquest eh, cap de setmana i només desitjar-te molta sort a tu i amb, amb l'Àlex amb aquesta cita d'aquest eh, cap de setmana. Moltes gràcies i sort. Una abraçada. Sí, fins ja. aviat. Jordi Gama ens ha atès amb el matinal, amb el nostre espai d'esports al punt de la sintonia de Ràdio Palafrugell i el que anem a fer nosaltres és continuar amb els esports, perquè tenim moltes més coses per oferir-vos. En aquest cas, seguim parlant d'esports. Abans de parlar de la Saulena, a la tercera catalana, el protagonista serà en Xevi Garcia, que ens portarà al món de la Hockey Lliga, de l'equip del Hockey Club Palafrugell. després d'aquesta xerrada que hem mantingut ja veieu que el món del futbol les coses van d'aquesta manera que hem acomiadat amb en Raül Coloma que fins avui o fins ahir ha estat l'entrenador del futbol club a la Frugill i que esperarem a mitjances aquesta setmana per saber qui és el nou preparador de l'entitat. Una entitat que les coses van molt més tranquil·les, sigui per baixar de categoria com fa un temps, sigui per pujar dues vegades o sigui per fer una temporada magnífica, Ens amb el club en d'hoquei. Okay. En parlem amb en Xevi García. La feina d'entrenador, sobretot amb el futbol, és dura. Amb l'hoquei okay és, és tan dura, Xavi? Suposo que sí. Suposo que sí, desconec la del futbol per dir que la, la d'aquella és, és bastant durell si tu és molt bé, eh, fa dos partits que no podíem eh, parlar per motius de feina eh, després de l'empat a casa davant d'alcalde, si no recordo malament el resultat d'empat a 3 eh, segon empat consecutiu a casa 3, crec recordar i després del partit d'aquest cap de setmana contra un dels més grans equips que, que ha donat la història de l'equip sobre patins que és el Reus Deportiu derrota 8 a 4, però eh, amb el cap ben crec, eh, amb aquest encontre Sí, a veure, al final és, és el que diem moltes vegades, eh? són tres punts perduts i per tant és el mateix això que, que, que perden d'un gol o perden de, de 13 a 0 com a Liceo, no? Però sí que les sensacions són diferents, no? Llavors, bueno, per intentar doncs, buscar la part positiva de quan les coses no funcionen, doncs, la part positiva doncs, és una mica com va anar el partit, no? Un partit en què ens posem 5 a 0 perdent, eh, acabem eh, remuntant fins a 4 5 a 4, i al final, a l'últim minut i mig, ens fan 3 gols. Bueno, eh, va haver-hi fases de tot, va haver-hi moments bons, moments no tan bons, que, bueno, què dèiem, no? Doncs al final, aquests aquests aquests errors amb equips així, doncs, s'acaben pagant més car, no? més car que el normal, no? Però, en definitiva, això, saber d'un cinc a 0, passar-lo a 5 a 4, també, en pocs minuts, doncs, això també ens dona una mica de de coses que fem bé i que, per tant, ho tenim i ho podem treballar altres dies. Continuem amb una posició excel·lent després d'aquests resultats. Eh, digue'm una mica com està l'equip, sobretot també de, del que tu definies com un partit dificilíssim, que recordar casa contra el, contra el Caldes, el, el resultat final va ser d'empat de, a tres, ja que no varen parlar amb tu, crec que recordar-me aquell en contra. Eh, Explica'ns una mica també com, com va anar aquest partit i si el resultat va ser just. El resultat va ser just. Well, uh, és un d'aquells equips que si a mi em diuen que, que l'empat ho van començar al partit, te'l molt te directament, no? perquè jo penso que uh, aquest any, doncs, un Barça-Reus, l'Iceo, i després tens un Noia, uh, un Caldes, un Lleido i una Igualada, i fins i un Girona, doncs, que els aposem a, a la part de la dalt, no? i llavors jugar contra aquesta gent i puntuar és positiu. Ara bé, el dia del Caldes també ens va passar doncs, quasi al revés, no? doncs, que anàvem mullant 3 o 1 i en un minut i 20 ens van empatar i a l'últim 10 segons en ens vam fer un gol de l'empat, no? Però, bueno, tal d'on veníem i com en contra qui jugàvem eh, és, és acceptable l'empat i és molt bon positiu, és un punt molt, molt valiós. La posició que tenim ara és molt, molt bona, perquè està aquesta part tranquil·la que diem amb molts punts que tenim és important. Més que res perquè passarem setmana sense puntuar i, però, esclar, equips de sort també els costarà molt puntuar, per tant, aquesta distància penso que la ninya mantingueix tranquil. Escolta que vos di això, o dones per fet ja, bueno, el Barça són paraules a les majors, no també? Barça noia voltragar, doncs per fet que amb aquests partits no es puntuarà. Eh, uh, si és realistes, uh, jo crec que com un Barça és molt difícil de puntuar. Està clar que nosaltres sortim a puntuar i sortirem a puntuar. Només falta dir i sortirem a intentar comparir un partit, però ja hem de ser molt realistes, mm -hmm. ser molt realistes eh, amb 50 minuts, aquesta gent. O sigui, ara mateix preparar el partit del Barça és molt complicat, perquè aquestes gent no tenen una sola jugada, ni dues ni tres, tenen 25. Llavors, eh, sí que pots mantenir, pots intentar igualar, pots intentar fer moltes coses, Vull dir, fins i pots arribar amb, una, amb, amb mitja part 0-0, que ho vam copa a la Copa Catalana, mitja part 0-0. Ara bé, després et passen per sobre, eh? o sigui i, i això no volia que surtis ja a cara del partit no? però, però sí que és veritat que, que això no és futbol el futbol sempre hi ha hagut casos d'aquests i coses a hockey és molt més complicat o sigui mm, pot haver-hi un partit molt igualat, pot haver-hi que donem una bona imatge pot ser que lluitem el partit fins al final pot ser que tinguem un punt de sort però els tres punts és difícil que, que ens els poguéssim quedar casa amb un Barça és molt complicat hem de ser sí. de, mm -hmm. de, de, de, de és que clar és que, no té, no, que no ens podem ni comparar estem a la mateixa lliga però no et pots comparar o sigui no podem, no? igual que, que dissabte passat, no ens podem comparar amb un reus deportiu. Llavors això això a vegades costa, perquè com que estem a la mateixa lliga la gent no ho entén no? i, i pensen, no, home, és que has de sortir a guanyar partit. Dic, sí, sí, has de sortir guanyar tot el que vulguis, però, però quan poses a la balança totes les coses que té una o dues coses que té l'altra, doncs pues no és el mateix, i jo sempre et dic-ho, repeteixo molt amb aquest tema, en no? el sentit de dir doncs, si jo no jugadors els puguis entrenar aquesta hora, o sigui, ara, a quarts de tots o al migdia, a les 11 matí, a la matí, al lloc de les 11 de la nit, i al lloc de fer-ho tres dies a la setmana, un ho fes quatre, eh, llavors les coses serien molt diferents, també, amb els mateixos jugadors, perquè ja tenim jugadors de qualitat de Pala-Frugell, però, però, clar, la, la dedicació que hi dediquem no és el mateix que hi dediquen, aquesta gent, o mm -hmm. sigui, al Reus entrenem cinc dies a la setmana, al migdia, i, i, i són tonteries però que formen part de la professionalitat aquests no? jugadors no, no renten ni la roba, o sigui, els hi renten tot els fan tot, a nosaltres ens han de fer tot, cadascú, cadascú ha de portar la seva bossa cadascú fa de fer les seves coses la diferència entre nosaltres i un, i un equip de, de, de, de primera catalana pues, pues, pues és, és mínima perquè perquè ens fem tot el mateix, no, no som professionals llavors quan vas a competir aquestes coses, aquests petits detalls són molt importants i tenen un preu, i aquest preu, a vegades el qual pagues, doncs, doncs és això, no, no, no, no vol dir que jo vagi a perdre el partit, només faltaria. Ara, en ja ser molt realista, o sigui, el que no puc fer és fer sang, no és una mala sang, o sigui, dissabte, quan acabes el partit, eh, un cop acabant no em puc, és com el de dissabte, la sena molt reus. no em puc estar estripant les vestigures constantment perquè hem fet això, hem fet això malament, i no sé què, ens hem equivocat, bueno, normal, que faltaria, eh? és que faltaria, és que només faltaria... Jo no? l'heu de disfrutar, no? O sigui, sí, que no com fa, si que, és va, per disfrutar-lo sí, vosaltres i el públic, òbviament. Sí, totalment d'acord, el que passa és que, clar, digue que disfrutis per dentro, no es faci el dia amb <ríe> no, l'entrenador, o sigui, a mi o sigui, disfrutar per dentro no t'agrada, no t'agrada, mm -hmm. no llavors, bueno, és, són sensacions molt complicades de gestionar, perquè al final, és això, són sensacions, són maneres d'agradar l'esquadre i la impotència, eh, veus que... que que al final sembla som un i no a tancar-me d'aquests jugadors, no? de la qualitat que arriben a tenir. Ara, això no, no deixi cap dubte de que, de que sortirem a part totes en aquests partits com els altres. El Noia eh, penso que pot ser diferent, en aquest sentit, en el cas del, del Noia, jo penso que el podrem competir molt més, i el Voltregal hem de competir, per suposat. Home, el, el, el Noia el tenim per darrere, eh, sí, i el Voltregal no. és el Coet, que no vol dir res, però, que, però és, els, els, els tenim. Sí. Uh -huh. Sí, o sigui, tampoc ho haig d'amagar, eh? O sigui, de la mateixa manera que jo dic que amb un Barça-Reus i liceo eh, poca cosa tenim a fer, eh, també haig ja de ser valent i ja poder dir, doncs, que un voltregà, un pic, un lloret, amb aquests equips hem, hem de puntuar. O sigui, aquí no, no valen excuses, no? Ara, eh, de la mateixa manera que jo dic això, ells també diuen el vagai. O sigui, un, un voltregà et dirà que amb un Barça-Reus no, no tenen res a fer, però canvi, amb un palafós ja de poder competir. Llavors, com que tots dos sortirem a competir, volem a veure qui tots dos s'emporta el premi, no? Però sí que és veritat que que està muntat així i que, i que cada partit té la seva història i que, que bueno, que, que, que, que no ens podem queixar, que sí que, però que ja estem veient més o menys... Jo ja estic veient una miqueta cap on van els tiros de tots els partits i les classificacions i veus que, bueno si no passa res especial quan doncs estem en una bona zona i estem en un lloc on te... El que dit sempre, aconseguir un punt és molt complicat i doncs, quan en tens 11, doncs, et pospreni, no? Mm -hmm. Doncs veurem a veure què passa amb aquests eh, propers partits. En moment a, a disfrutar d'aquesta manera, com ens explicava en Xevi el partit contra el Barça d'aquest eh, cap de setmana, però la situació és bona. Òbviament aquests 7 punts d'avantatge, vuit de respecte a l'últim que tenim, ens permeten un coixí que amb aquests propers partits es pot mantenir, però almenys eh, és, és agradable saber que darrere tens aquest coixí que te pot eh, salvar a mitja temporada, no? Sí, sí, sí, sí. Que no, que si, no, si no tenim entrebancs i que, i que bueno, ara em tenim un carus comentari, però en principi si no endevim endravans, doncs hem de hem de mirar doncs, de, de, de tirar un davant, no? Explica. I aquest cosic mm. pot anar bé. Expliquem-se perquè ja tenim el problema de l'Aldric no? Que que vares comentar. Que fins ara sobrement no al tindrem en pista i ara tenim mira, doncs ara mateix en aquest moments estan fent una resonància en el porter mm. perquè dissabte va tenir una una jugada on un i va caure sobre el joill i bueno, hem acabat no hem perdit en mala condició, amb el genoll inflat, i, i a veure què, què, què en tenim d'aquest genoll, i ara bueno, ens preocupa una miqueta, perquè la posició de porteria és molt complicada i molt, molt important, i en l'INU ens estàvem fent doncs, molt bona feina, i ara veurem a veure, a veure de, què, de quin mal patim a partir d'avui a la tarda o la vespre, quan sàpiguem un mica els resultats d'aquesta resonància, veurem a veure... A veure... A veure què hem de fer. Si sí, ara de descansau és una mica més, més greu. Esperen que no sigui res. Eh, alguna que s'hagi de fer alguna incorporació? De moment la veritat és que no m'ho no estic plantejant. Sí que està... Sí que està o sigui, moment que un porter es fa mal eh, és un problema. És un problema greu amb un equip, eh? No, no ens enganyem. Ara tampoc vull avançar amb el món d'aconteixements. Vull a veure els, els resultats del que ens diuen i... I, i a partir d'allà doncs, parlar-ne amb el Corbi veurem veure quines decisions es prenen. Molt bé, doncs, Xevi, en seguirem parlant. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre. A vosaltres. Fins aviat. Corbí, mobles de cuina, de bany i electrodomèstics, en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia. Una petita aturada, doncs, el que hem fet per comentar a nosaltres el món esportiu en general amb aquestes notícies de la destitució de l'amistre d'Op a la i després de l'Hockey Lliga i és el moment del protagonisme que té l'Associació Esportiva Soleta també dins el nostre espai després de la jornada d'aquest cap de setmana parlem, com sempre, amb en Nacho. Aquí tenim ja a l'altre costat del telèfon Nacho Paia, centrador de la Soleta Bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Nacho, què va passar aquest uh, cap de setmana amb aquesta mínima derrota davant uh, d'un de, rival? Certament difícil, eh? Bueno, difícil el seu camp, però... Uh, pff, ostres, jo crec que haurien d'haver puntuat. No punts. Com va anar el partit? Doncs pues mira, uh, com es diu aquí, aquí, perdona, acaba perdiendo, no? Se'n diu, pues mm -hmm. això va passar. De, una, una derrota per la mínima en la Ballori, aquest en 2 a 1 però vosaltres vau tenir més oportunitats? Sí, home, van tenir bastant més oportunitats no les vam materialitzar i, i, i al final doncs el que t'ha qui em perdona acaba perdent, al no? 90 van tindre una falta i la van clavar i ja està, cap a casa Sí o sigui que vau perdre amb el darrer instant del partit Sí, sí, sí, sí. el descompte pràcticament, sí, bueno. sí, sí. Això es peca vegades per inexperiència, però ja en portem uns quants de partits, eh? Sí, sí, sí, tant. Tornem, ja et dic, eh, bueno, pràcticament durant molts minuts vaig veure el partit guanyat, durant molts minuts vaig veure el partit empatat i en els últims minuts pues, va perdre el partit, o sigui que no, no t'ha pogut dir res més, eh? Uh, ens vam vindre amb una cara de, de pocs amics i, i, i res, uh, continuar treballant aquesta setmana i a veure si aquesta setmana podem agafar punts i, i tornar cap a dalt Us vareu avançar en el marcador vosaltres ben aviat, tot i que no va durar gaire no. uh, però després fins al final del partit vam aconseguir aguantar, aguantar bé l'empat no, Sí, vam aguantar bé l'empat i vam tindre oportunitats nosaltres, o sigui, les oportunitats les tenim nosaltres el que passa que no, no entra, no entra o no sabem que entri i, i ja t'ho dic, en el minut 90, pràcticament, si sí, 90 era una falta cap a dintre i, i tots cap a casa amb la derrota. I ja esgotar tots els gols que teniu per fer la setmana passada i mira, ara us heu quedat sense. No hem de deixar el cul, sí. <ríe> <ríe> els heu de saber... <ríe> <ríe> El camí de tornada, que és molt llarg, ho, ho pensava tot això. <ríe> <ríe> molt bé. Escolta, la setmana que ve et rebeu el quart B, eh, també és un dels rivals d'ús d'aquesta categoria, i tot això ens arriba eh, abans d'uns partits certament complicats Vilartagas, i després també crec recordar que ja és el, el derbi contra el Palafrugell abans, i hi ha un partit també contra el Caldes. Són rivals certament difícils, que han començat bé la temporada. Sí, sí, sí. haurem de haurem de lluitar molt i patir molt i a veure si comencem mm. a anar calcant. però sí, sí ara veuen uns quants partits complicats aquest, si... aquest contra el quart és el que marca una mica el terreny no? perquè és el que teniu sí. just per sobre ara mateix Sí, ens serviria molt per agafar aire i, i anar tranquil mm. però bé, bueno, ja es veurà eh? tot això, ja, ja no t'ho sé dir res o sigui, cada partit és un món i ja es veurà a veure què passa Nacho, però el, el joc de l'equip convida l'optimisme? Sí, la, la veritat és que hem mirat bastant de les primeres jornades aquestes últimes Ahir vam tindre tot el pes del partit nosaltres, i ja t'he dic, vam moltes ocasions, el que no es no, no fem entrar a dins, i al final d'això també ho peques, però sí, home, el partit anterior vam guanyar, aquesta setmana me va agradar molt durant els minuts el meu equip, però bueno, al final has de, has de fotre a dins, si no la fots dins, en el futbol, complicat. En el futbol, com la vida mateixa, escolta, però haurà, hauràs de fitxar algun davanter doncs, que, que les posi a dintre? Uh, estem buscant, estem buscant doncs ja ens avisaràs si trobes alguna cosa que, que pugui anar bé i podem aprofitar aquestes ocasions que tenim de moment tercers uh, per la Cú amb 7 punts però tenim rivals uh, que tampoc han marxat gaire per endavant, un d'ells al el quart bé amb qui ens enfrontem amb el propi partit esperem que que sigui una, una victòria del nostre equip, moltes gràcies, una abraçada ens veiem, adeu, adeu, adeu. Adeu, adeu. Doncs aquestes eren les paraules en de Nacho en que ens aportava també les seves impressions sobre el resultat d'aquesta setmana i la clasificació de la Soleda que està patint set punts, setzena posició però que sembla, sembla que la cosa pot anar força millor en les properes jornades. Aquest partit és vital contra el 4B, que és que té just per sobre, i més també amb el Sant Pol, el que el té dos punts versus Seguim eh, amb futbol. Eh, avui serà un programa llarg perquè tenim declaracions també d'en Damià de Seguer, el míster del Begú, i és que hem volgut saber com estan les coses amb el grup 15, amb els resultats d'aquesta jornada, que ens han portat diversos resultats també... Prou interessants, el 06 6 del Toruella, victòria davant del Basse Roses, el bisbalent que tampoc afluixa, 7-1, victòria davant del Fals Atlètic i aquest 2-4, a victòria del Bebú a Camp del Bàsquer. En parla en d'anyar seguint. Bon dia, Rafael. Aquesta setmana ens vam desplaçar ahir a la tarda al Camp del Bàsquer, un, un molt bon equip, un equip que mantenia el bloc de la temporada passada, més un parell d'incorporacions doncs, que els pujaven al el nivell un equip que l'any passat va fer una molt bona temporada i, i que és un camp doncs complicat de, de guanyar-hi la veritat és que el partit doncs inicialment no se'ns va complicar molt perquè el Bàsquer va sortir molt intens, va sortir molt enxufat nosaltres ens va faltar intensitat i, i en dues ocasions les dues ocasions que van tenir doncs van tenir la l'efectivitat doncs, de, de fer gol el, arribàvem a mitja part amb 2-0 i a la segona part bueno, vam, vam sortir a part totes vam canviar el xip i com que ja pràcticament no teníem res a perdre doncs vam a sortir amb la idea clara de, de sortir molt intensos i mirar de fer un gol abans de, del quart d'hora de, de la segona part perquè sabíem que si passava això ens posàvem dintre del partit totalment així va ser, van fer el 2 a 1, i amb el 2 a 1 el Bàscara doncs, va, va tirar les línies enrere, sobretot per la nostra pressió, i, i el, els 20 minuts pràcticament ja van fer el, el 2 a 2, i a partir d'aquí, amb el temps que quedava i la dinàmica del partit que es portava, es, era per ser optimista de que ens podíem emportar els 3 punts com així es va, fer, va ser. Vam fer el 2-3 i després amb una contra ja al final del partit vam aconseguir el 2-4, que és un gran resultat contra un molt bon rival en un camp difícil i que s'ha de valorar molt el, aquests tres punts. El calendari que, que ens ve ara un parell de partits, a priori, són per, per continuar amb la dinàmica positiva, però bueno, hem d'anar partit a partit i, i ja està, encara queda molta lliga. I, i, i seguir amb aquesta, amb, amb aquesta línia que portem ascendent. L'inici de temporada va ser complicat perquè ja sabem com és la costa, els horaris, eh, la joventut, els joves que treballen a, a l'hostaleria i ens va costar juntar tothom, però ara ja fa unes, unes jornades que s'entrena bé, que la gent va agafant el ritme, que agafant el to, va agafant la idea i, i bueno, uh, hem de seguir amb la dinàmica... i tot i així, uh, res, res és fàcil. Per nosaltres, estar en la zona dels 4-5 primers doncs és un èxit... i hem de mantenir aquesta mirada, mantenir aquesta línia... i, i seguir amb aquesta idea. La setmana que ve ens uh, ve a casa el Caraqués, que és un, un rival també difícil... I, bueno, a seguir. A seguir, que això és molt llarg, però disfrutar cada partit i, sobretot, no perdre'ls-hi a la cara i competir-los a tots. Que que, els estem, que així està siguent i, i a, estem molt contents. Moltes gràcies, Rafael. Estem en contacte. Menja molt per poc. Poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc,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 Déu-n'hi-do, com anem? 44 minuts de programa i encara ens queda l'activitat poliesportiva del nostre espai, per tant, anem ràpidament amb ella i també ens quedan 10 minuts de xerrada amb en Xevi Gamero, director del Consell Comarcal Esportiu, en aquest cas a l'Associació d'Esports, director tècnic del Consell Comarcal del Baix Empordà i ja sabreu per què. Escoltem amb en Josep Massa, que ens porta la informació sobre l'activitat esportiva del Club Agràtic Palafrugell per aquest cap de setmana. Josep... El passat dissabte 2 de novembre, prop d'un centenar d'atletes de totes les edats, varen assistir a l'estadi municipal a la presentació del Club Atlètic Palaforgell. En el decurs de la jornada es varen fer unes proves de control de 60 metres i el clàssic test de Montreal per determinar la capacitat dels atletes de fons. Ahir diumenge es va celebrar a Santa Coloma de Farners una prova dintre del calendari gironí de Croix, en el qual hi varen participar tot un seguit d'atletes del nostre club, en, entre els quals cal destacar la quarta posició de Saqueria Reduani en la categoria sub-16 i la novena d'en Moixim Ben Ali. En categoria sub-18, Guillem Plàja va fer 9. En Sèniors séniors, Abdesamate Salmi va fer 6è i Donaciano Olivas va fer 20è. En Masters T, en Joan Baier va fer 7è. I en les curses de promoció, la categoria sub-12 l'Arnau Bonet va quedar en el lloc 23 i en Ferran Pau Fanès al 60, mentre que la categoria sub-10 Ivan Hernández era el 27è. Moltes gràcies Josep Massa, club Agletip a la Forgell, nen cap a les informacions que ens porta ara mateix l'envol Garbí. Comencem amb l'equipa A d'en Luri Sierra. Doncs, dissabte passat vam sortir derrotats per 27 a 21 de la pista del Creu Alta saladell el Sabadell és un equip que, que està assentat a la categoria, és un equip que ens va plantejar una molt bona defensa i és un equip que potser va demostrar més maduresa que nosaltres. La primera part vam anar nosaltres al descans guanyant d'un gol, vam fer una gran defensa i vam aconseguir marxar el descans amb marcador de 10 a 11 a favor nostra. Però a la represa doncs, bueno, ens vam estancar una mica en atac. Ells ho van aprofitar per, per agafar un avantatge de 3-4 gols en el marcador i aquest avantatge doncs, ja l'avan saber administrar perfectament. Va ser un dia en què potser no vam tenir l'encert de cada porteria que necessitem per, per guanyar un partit a Lliga Catalana i, i ho vam notar. Però, bueno, ens quedem amb, amb la molt bona primera part que vam fer, amb la defensa dura que vam fer tot el partit, i res, doncs, a, a pensar ja en la cooperativa Sant Boi, que, que ve dissabte, que és un, un rival que ens costarà moltíssim. Esperen que hi hagi més sort, Uri. Gràcies per participar amb nosaltres. Garbive ens en parla en Miquel Garcia cada setmana el senyor B de l'Ambol Garbí es va enfrontar contra el segon classificat el Sant Andreu de la Barca en el duel que era el primer contra segon que es van endur els locals per 29 a 25 uh, un bon partit contra un molt bon rival que segurament estarà a la part alta la primera part nosaltres vam començar amb el Fluxus en defensa la 6-0 no, no funcionava bé i vam pujar de seguida una 5-1 que va ajudar aturar l'equip rival i recuperar una pilota que ens va fer entrar al partit novament i vam arribar al descans amb un resultat de menjos. A la segona vam estar molt millor, vam estar tota l'estona una sota empatats, una sota empatats, al minut 25 de la segona part ja les acaballes, vam tenir tres pilotes pel més un que no vam saber aprofitar i l'equip rival va, va acabar fent un parcial final de, de 0-4. Bones sensacions, eh, sensacions de que perdonem massa la vida als rivals, però el camí que anem seguint sembla correcte. Gràcies. Gràcies a Miquel també. Edu Fontanella, a veure si tenim una mica més de sort amb el Garbí femení. El senyor femení del Cucambo Garbí va sumar els primers dos punts de la temporada davant el Moneix de Rei per un ajustat 29-31. a 31. Uh, la primera part va ser molt igualada, en què la defensa va estar una mica regular i es van fallar molts tirs. Uh, en què al descans anavam amb un resultat de de 3 gols negatius. Llavors en la segona part, uh, es van ficar els els dels minuts d'els quan para 4 gols a favor, un molt de reig, però llavors vam, vam apretar una mica i gràcies a l'exclusió que, que van patir en Molins vam fer un parcial de 3 a 0 i van entrar al partit i fins als últims 5 minuts no, no els vam ficar per davant del marcador però quan els van ficar a minuts 55 per davant ja no, elles es van ficar nerviosos i ja no es van poder ficar dins del partit Bé, per sort, doncs una victòria de les 3 disputades aquest cap de setmana amb el Garbí Anem a veure que ens ha diuen Josep Codinat Mr Rand de l'equip amb B Hockey Club a la Fregell. D el partit d'hobi que serà un partit molt ràpid. Són memos que joves que, que juguen junts de, de fa molt de temps amb un sistema i ja el tenen molt a après, juguen amb una triangulació de bola molt ràpida i bueno, nosaltres el que haurem de fer valer, doncs, el fet de jugar a casa i intentar treure el màxim rendiment de, del nostre equip Sí, ens ha parlat del partit de la propera jornada en Josep Codina, Esther Hidalgo que tal al món de la gimnàstica rítmica Rafael, que és, que este... eh, és una de, que la que la de la que... les seves eh, declaracions, doncs, que ens arriba amb aquest acab de setmana i que ens ha parlat del que ha passat I soy con las juniors y las senyos y la verdad que molt contenta con l'actuació actuación eh, porque era un internacional en el que habían equipos nacionales como de Estonia y de Polonia y la verdad es que las chicas defendieron su papel y genial e hicieron en las junior en la competición general se clasificaron Martina Comás quinta, Mirella Rovira novena, Martina León 12, Mirella Camacho 14 de 25 juniors que participaban y se clasificaron todas para la final en los aparatos que participaban ...quedando Mireia Rovira tercera en cuerda... ...y Martina Comas cuarta... ...en Aro quedaron... ...cuarta Martina León y quinta Mireia Camacho... ...en Pelota cuarta Mirella Rovira... ...quinta Martina Comas... ...en Mazas sexta Martina... ...y en Cinta... ...quinta Mireia Camacho y sexta Martina León... ...claro, el podio era... ...todo el rato quitando en cuerda... ...era todo el rato Estonia, Estonia, Polonia... Estonia. ...pero bueno, genial... ...luego en Senior... Eh, también participaban 18 seniors de los países, eran Estonia, Polonia, Bélgica, eh, Noruega y nosotros. Y entonces, eh, de las 18 seniors, en la general quedaron Iris décima, y Cuero y Paula Sala 13. Y entonces luego en las finales, se clasificaron también a las finales del día siguiente en los aparatos que quedaron en cuerda primera iris de cuero y tercera paula sala, el mazas quedó sexta iris y en cinta quedaron quinta iris y sexta paula sala. El cinta era lo que llevábamos un poquito más flojito. L'Esteli Dalgons ha parlat d'aquesta manera de l'activitat de l'equip de la ginàstica rítmica de Palafrujilla. Anem acabant el nostre espai, ens queden 10 minuts. Passem del nostre temps i parlarem amb en Xèvi Gamera, director tècnic del Consell Comarcal del Baix Empordà, per aquestes jornades, unes jornades que s'estan portant a terme aquí a Palafrugit, que comencen avui de 6 a 9 de la tarda, durant 14 dilluns, unes activitats adreçades a entitats esportives del Baix Empordà. És molt interessant la xerrada que hem mantingut. Estigueu alerta, doncs, si pertanyeu a qualsevol d'aquestes entitats. Amb l'hivern i el fred...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 Seguim amb aquest espai nostre del dia d'avui dels esports del punt a de la sintonia de la ràdio per i també a la nostra promoció general, que és una xerrada que l'escoltarem un parell de vegades, però ara mateix en qui anem a parlar és amb en Xavi Gamero, és el director tècnic del Consell Esportiu del Baix Empordà, ens espera a l'altre costat de la línia telefònica. Xavi, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Benvingut. Gràcies per estar amb nosaltres, servir eh, aquests minuts i poder parlar del Consell Comarcal. Aquí. Rebem per primera vegada amb el nostre bonama ama, però esperem que no sigui l'última. Ha començat i, de fet, eh, és un pla de formació que efectueu per a entitats esportives del Baix Empordà. Sabem eh, que hi ha diverses entitats de Palafrugil que s'hi han afegit, però també n'hi ha moltes més de tota la comarca. En què consisteix aquest pla de formació per a entitats esportives? Bueno, aquest pla de formació consisteix en un seguit de jornades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 Correcte, cada cop doncs eh, se requereixen més papers i portar-la més al dia i en aquest cas doncs aquestes 14 jornades que fem doncs toquen tots aquests àmbits tant a nivell jurídic com a nivell estratègic, econòmic, comptable, fiscal, laboral, de màrqueting, xarxes socials i acabem amb una formació una mica més que és més esportiu que és amb el tema de la planificació esportiva. Mm -hmm. Això és un tema que vosaltres en dirigiu principalment a entitats, òbviament que organitzen entitats esportives, que organitzen activitats esportives com diferents clubs de casa nostra, no de parlar frugit però a més a més doncs en diverses poblacions de la nostra comarca s'hi han adherit.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 doncs, entrar a formar part d'aquest pla de formació que es pot oferir a totes les entitats esportives que hi ha a la comarca. En aquest cas, doncs, les que, els ajuntaments que hi estan adherits, doncs, aquestes entitats ho tenen, és una formació que tenen de manera gratuïta i els ajuntaments que no s'han adherit doncs, té un preu d'inscripció a aquestes 14, 14 jornades. Perquè tots els ajuntaments, no sé com funciona això, Ja eh, Xavi, tots els ajuntaments de, del, del Baix Emportat hi tenen accés? Poden tenir-hi accés? Sí, i tant. Tots tot els ajuntaments poden tenir accés, en aquest cas nosaltres, perquè eh, per començar a, a obrir aquesta formació doncs, i per poder fer aquesta presentació amb, les, amb els ajuntaments vam fer una reunió a nivell de tots els ajuntaments de la comarca ho vam enviar tots els ajuntaments evidentment els que van poder venir que, que, que també tenen més facilitat perquè tenen un tècnic d'esports, doncs són els que al final la majoria s'hi han, han, han, han adherit excepte l'ajuntament Calonja, uh, però en principi doncs, és això, és oberta a totes les entitats, la informació està enviada a tots els ajuntaments perquè ho facin arribar totes les seves entitats i en aquest cas doncs, com comentava abans no? els uh, i les entitats aquestes dels ajuntaments ho tenen gratuït i els altres doncs, tenen un preu mm -hmm. de 300 euros per fer la inscripció que, que li, li, aconsegueix, li, li aconsegueix aquestes uh, aquestes 14 jornades en la qual a cada una de les jornades poden venir dues persones diferents no fa falta que sempre siguin les mateixes persones que vinguin, que vinguin a la formació amb ah, sí. si no mm. aquest, aquest, aquest, aquest bandall, aquest marge doncs aquestes facilitats perquè no sempre sigui la mateixa gent que vingui perquè potser en una entitat més gran i han tres o quatre o 5 o 6 persones que porten la gestió de l'entitat, potser en una entitat més petita sí que, que amb una o dues persones són les que els he regat tota la feina tota la tasca en aquest cas però sí que mirem que a cada jornada puguin venir dues persones diferents de cada entitat per, per poder doncs, assistir a aquestes jornades i a aquestes xerrades. En Xèvi Gameru, ja ens ho ha dit, 14 sessions que han començat amb aquest dilluns en dia 4, fins sí. al mes de juny continuen, però no sé si Correcte. això continua obert, si hi ha alguna entitat doncs, que se m'ha despistat i ara diu que, que vol, com, com es fa això? però això no hi ha problema. això tenen Es poden poden contactar amb el seu ajuntament a través de, de la seva dia d'esports, fan la inscripció sense cap problema i, si no, contacten directament amb nosaltres no al Consell Esportiu i eh, per perquè es puguin anar incorporant a les jornades, amb això no hi, ha, no, hi ha, no hi ha cap problema. Ara mateix tenim 46 inscripcions de 46 notitats de la comarca que s'han inscrit en aquesta jornada de formació i, per tant, doncs, és un èxit, un èxit eh, rotund perquè no pensàvem que hi hauria, que no hi hauria tanta, tanta acceptació per, per, per poder fer aquestes jornades, però bueno, estem supercontents i il·lusionats. Avui comencem amb la primera jornada que es diu Sot Directiu i Ara què? I seguirem doncs, tots els dilluns de 6 a 9 en el Centre Municipal d'Educació de Palafugell. Ara fem aquest, el novembre, els 4 dilluns de novembre, el desembre, el dia 2, el dia 9 i el dia 16, al gener, el 13, el 20 i el 27 i a l'abril, maig i juny tenim el 20 d'abril, el 4 de maig i el 25 de maig i acabem amb, la, com comentàvem abans, la, planific... la xerrada de la planificació d'escoles esportives que es farà el dia 8 de juny. Sempre es fa aquí per la Progell? Sí, a nivell de, ja t'ho dic, vam fer una reunió de tècnics i sempre hem mm -hmm. treballat amb el, amb el consens de tots els tècnics d'esposa de, de la comarca. Es va consensuar que en un lloc cèntric que tothom tingués més o menys el mateix eh, desplaçament, doncs, que era el Centre Municipal d'Educació de Palafugell, Perfecte. que a més teníem mm -hmm. un espai on hi hauria capacitat suficient per poder assumir a la gent que, que, que podria venir i per tant doncs, avui començarem amb aquestes jornades. Doncs les jornades que comencen avui, cada dilluns, ens ho ha dit de 6 a 9, tenim aquestes jornades eh, que, que s'ha fet aquesta excel·lent idea, i amb una bona resposta, com ha comentat ara mateix en Xavi. D'on va sortir aquesta idea? Aquesta idea va sortir de, de l'Ajuntament de Palamós i nosaltres, com a Consell Esportiu, eh, rebíem moltes consultes, igual que altres ajuntaments, rebíem molt, moltes consultes, sobretot sobre en, en temes fiscals, comptables, de les entitats esportives d'avui en dia, de posar en ordre, doncs, en temes estatuts, com renovar estatuts, etc etcètera, etcètera doncs, i vam decidir, doncs, eh, mirar de parlar... Amb, amb una de les, de les entitats que ens ajuda a organitzar aquest, aquesta formació, que és una empresa especialitzada en assessorament d'entitats esportives, que és GEMPRO. Vam anar a parlar amb, el, amb, amb un dels seus socis fundadors, que és un professor d'Euses, i vam anar a parlar amb ell i ens va explicar que feia un pla de formació més, més extens i, i vam dir, ostres, seria una bona idea, doncs, a veure en què consisteix. Vam anar a veure alguna jornada, alguna jornada a Barcelona, van preparar el que són les les 14 xerrades i després és quan ho van presentar en els altres tècnics eh, de la comarca. Va ser una cosa que a tothom eh, va entrar molt bé, els hi va molt, va estar molt interessats i a partir d'aquí van començar a treballar. Portem més o menys, aproximadament 9 mesos, un any, treballant en aquest, en aquest tema i bueno, és quan ara ha començat a sortir a la llum i i comencem aquesta... Aquesta, aquesta, aquesta formació aquest pla de formació per entitats esportives Perfecte, doncs ho tindrem molt en compte en Sevi Gamero i ja la citem per ben aviat, per poder visitar els nostres estudis o fer una xerrada com ara perquè ens expliquis ja. més coses del que feu des del Consell Comarcal per al món esportiu de casa nostra perquè també és molt interessant Alguna cosa més que ens volguessis comentar? Mm, Bé, bueno, en principi això, les, eh, que són, hi ha les 14 jornades que tothom està convidat a que pugui venir amb una, amb dues, amb tres jornades. Eh, si són entitats de la comarca i, i de municipis que estan dintre del pla de formació, doncs convidar tothom que vingui perquè eh, els ponents són gent professional, gent de, de l'àmbit esportiu, eh, llicenciats en, en, en caf d'educació Física amb assessorament i crec que és molt interessant L'altre dia van fer una jornada per regidors i en, per regidors i tècnics d'esports que que van fer la presentació que va ser el divendres de la setmana anterior i de, de, de fa dos divendres i la veritat és que va ser una jornada super interessant creiem que pot ser i que pot servir molt a les entitats i que tam un surdin d'aquestes jornada. La idea és que sigui molt pràctic i que tinguin les eines automàtic per, per poder poders ja aplicant a la seva entitat esportiva i per tant doncs convidam a tothom que que, que pugui venir i que estigui interessat amb aquest tema doncs, convidar-lo a venir en aquestes jornades de formació. Perfecte, doncs Xavier Gamero, director tècnic del Consell Esportiu del Baix Empordà, moltes gràcies per atendre ns. si algun vol més informació que truqui al 64, 10, 64 no sé si hi ha algun altre telèfon però aquest, aquest és el que tinc jo és el de, Consell és el Comarcal, Comarcal. Mm -hmm. el del Consell Esportiu és el, el 972 o un correu electrònic a sports@bajampordar.cat. Don seguirem en contacte. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat fins al propera. Fins a la propera, moltes gràcies. Taller Elèctric Mecànic Joan Andreu. Ara també li ofereix exposició, venda i servei de reparació de maquinària per a jardineria. A esclanya. res més, doncs, fins aquí el programa d'aquesta setmana dels Esports al Punt, d'aquesta setmana, no, d'avui dilluns, 4 de novembre, ha estat una mica més llarg de l'habitual, us demano també disculpes si les l'estau escoltant a partir del vespre també, doncs, la nostra programació ha continuat igual i també s'endarrereix una mica els programes habituals. Salutacions ben cordials, a càrrec de Rafel Corbi, divendres i tornarem a quarts de dues del migdia i a quarts de 8 del vespre. Fins aleshores, que vagi molt bé!